Eta bai, ran behar dalienik, ibiakotzaratxan, guk eta musikaldi kontzertuak jendea soratu duela eta atzo, bimila amosteko aldia bururatu duela Nafarroaren egunak. Etxautziako jauri gian eginda ongi etorri ofiziala lekoko elkarteak, base Nafarroko baita Nafarroako autetxi eta hodizkariak bildu dira, ala nola departamentuko buruden Jean-Jacques Lacer edo Frederic Espainiak senatura besteak beste. Huna, baigorreko Jean-Michel Koskarra eta ongi ongietorriaren zati bat. Ogoita amazazpigaren Nafarroaren eguna, Mil esker gure komita ohuraturik. Nafarroaren eguna, Euskararen eguna da ere. Euskarak batzen baigitu, izan dadin lotura eta anaitasun egun bat, alderdi guzietako Nafarrarek bat egin dezaten baigurin. Gure iragan handia ospatzeko eta gure etorkizun edera eraikitzeko saiako Ibil Aldialaia, jo aldun, dantzari, musikari, siganteak ere, euripean mentoraturiak, Jean Luilaka eta Batitu Kruzper Bertsolariak ere ondotik pasaitzea elkarteko amaiak eta bisentek eguna nola aurkestu duten entzuten dugu. Ez dugu kanpoko kulturarik mesfresatu nahi. Bakotxa altxorbat delako, baina harierak krizazio kulturalarekin bukatzea dana iduguna. Neoren laguntzari gabe gure kultura garatzera doa eta munduari egokitzerat. Guri da ere beste erritarrek auzo kideek edo laguneek esplikatzea soilen diren gure helburuak, gure bizimodua eta gure izaitea. Anitzek uste dute antierdaldunak direla baina maize alderantzizkoak gertatzen da ere. Onartzen ditugu eta trukean haiek ere onar gaitzatela. Goza dezagun. Gora nafagoa! Karpetapean, Baskari, pilotaplaza hundian, konsertu, danzari, ikusgarri, jateko, edateko, denentzat bat zen eta kontenta gertu zauku, baxaizea elkarteko maialen galeraz. Asi euripean, baina uh, bizikiuntza, animazioa eka intzina segitu dute. Uh. Duri zentzauz du jende gutiako bat dela Bai, pixka bategia egia, euria jibatu dela, mementu txajean, jendeak erabakitzen duela harikean etxetik behar duen edo ez... Beraz, bai, pixka bat zenditzen dugu. Resen dira, elangile guziak beren postuetan. Egia sekulako xantza bat dugulazen, eta eunkal biltzen dira, gure lagontzeko preast, baita txandak ere sekurtatzeko, egia hori animaleko plaze dela.